Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya saya kasihi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam uh, Program pengisiananmu insyaAllah Jadi uh, Kali-kali pengisi tadi Dari uh, dalam uh, dua minggu tutur Minggu pertama minggu kedua jadi saya cadangkan uh, guna teks kekal lah. Eh. Saya cadangkan guna teks buku kitabnya Mufti Kitab ni kitab tasawuf. Uh, Baca ternewus, tajularus, al-hawi, dan tahzibin Kitab ni di kagak di guru atau ilmu sekunderi, tapi syaratnya dibuat oleh uh, Fadil Ustaz Dr Zakifri Muhammad al Albatri. Boleh dapat di jabatan mufti. Satu naskah ni RM20 Bual lah ni harga kos ni Harga kos Kenapa? Saya cakap begitu lah Kalau boleh ni text ni kita dapat tengok Kita punya tu peningkatan Dan boleh Musih boleh Doa apa kan? InsyaAllah Jadi malam ni saya tak cadang Nak buat kita ni Sebab macam musih tak kita apa Jadi mukadriman pada malam ni Saya cakap Untuk bawa satu potongan hadis Rasulullah SAW InsyaAllah Allah uh, saya sedia terdetak kita akan pakai kitab ini. Insya Allah. kitab ini tarangan ibu Syekh sebenarnya apa indah sekali dari pengarang kitab fikar. Contohnya bapa anda adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini insyaAllah kita warungan sedikit tentang sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sallallahu sallam, bersabda: "A'murukum bis-salas wa anhaakum 'an salas. A'murukum an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa ta'tasimu ta bihablillahi jami'an wa la tatafarruqu. Wa tathi'u man waddalahu 'alaikum" Amar kum, anha kum, amar kum, anha, wa anha kum, anqi. Amar kum, anha kum, wa kaffaratu as'ad, wa, wa ida'atul <usa> mal. <mamula> Nabi saw. Masa de, aku memerintahkan kamu dengan tiga perkara, dan aku menegah dan melarang kamu jangan melakukan tiga perkara. Yang pertama, Aku memerintahkan kamu supaya kamu menyembah Allah dan Aku melarang kamu jangan melakukan perbuatan syirik terhadapnya. Yang kedua, Nabi kata, Wata'atasyimu bihablitha. Aku memerintahkan kamu supaya berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan Aku mendengar kamu jangan bercerai bercelai dan yang ketiga aku merintahkan kamu supaya kamu taat kepada pemimpin-pemimpin kamu yang saleh. dan aku merintah, melarang kamu daripada banyak komen banyak soal dan aku melarang kamu daripada merosakkan harta ini tiga peringatan yang berupa perintah dan tiga peringatan yang berupa larangan. Dalam Rendah yang pertama <coughs> Ataupun Taujihad lubuah Nabi memberikan tiga perkara Iaitu Sembah Allah Jangan berlaku syirik Berpegang dengan agama Allah Jangan berkecah dan yang ketiga to'at kepada pimpinan yang to'at kepada Allah Tiga perkara ini merupakan Jaminan Kepada umat ini untuk berjaya melaksanakan peranannya sebagai Khalifah Allah Yang kedua Tiga perkara ini satu jaminan Untuk umat ini mencapai kebahagiaan hidup Ini bukan perkara penting Atlamat tertinggi kita Dalam Kehidupan ini yang pertama Menjadi khalifah Tangan kita, tugas dan tanggungjawab kita Membangunkan agama Allah ini Dan yang kedua Semua orang bercerita-cerita dan berkeinginan Untuk bahagia Tapi ramai yang tak bahagia Kebahagiaan Terkandung di dalam jalan Yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasul Jadi Tuntutan pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah antahullah Naklah kamu menyempurnakan hak ibu bapa hamba kepada Allah ibadah yang sempurna apakah dengan ibadah kita sebagai hamba dituntut oleh Allah dalam kehidupan ini dalam seluruh kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita melaksanakan Maksud dan tuntutan ibadah Siapa pun kita, di mana pun kita berada Apakah keadaan kita Dalam semua suasana itu Kita dituntut untuk meletakkan diri Dalam lingkungan abudiyah Perhambaan melaksanakan tuntutan Allah Supaya setiap yang kita lakukan itu Bersifat abudiyah Perhambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah maksud abudiyah ataupun ibadah disebut di sini dia kata ibadah ini mengandungi dua perkara dua syarat, yang pertama gharatul zulillah Ibadah ini syarat yang pertama dia melaksanakan sesuatu atas asas dia seorang hina di sisi Allah Ta'ala buat sesuatu atas asas dia melaksanakan dia sangat hina. gharatul zulillah menghina tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala syarat shalat yang pertama. Inna laili Allah. Jadi inna laili kubadal. Eh, kedaulat. Inna laili kubadal Allah. Yang kedua, biarlah almahabbah leluh. Syarat dalam itu ibadah ini setelah menginap diri gaib almahabbah dan mengharapkan kasih sayang yang tidak ada sempadan. daripada bawah. Allah Taala, buatlah laksanaan pemerintah dengan pengakui hinaan kepada Allah, mengakui hina, lemak kecil, banyak kesalahan, banyak dosa, kita dosa buah kekurangan, perlu mengharapkan kepada sokongan dan pertolongan Allah itu Zul Dan dalam masa, yang utama, dalam masa, dalam masa yang sama, dan masa yang sama pelaksanaan melakukan umuliyah ini mengharapkan khasih Allah dan kita letakkan harapan ini khasih yang tertinggi hina dan khasih kepada Allah Subhanahu itu ibadah Ini sebab itu tidak didamarkan ibadah orang yang nampak patuh nampak khudur nampak menghinakan diri tetapi ma'abam dia dalam hatinya benci, tak suka eh nampak macam melaksanakan ibadah nampak melak melaksanakan tutur-tanggung tetapi hatinya ma'abak dia, dia tak rela, bunyi tak suka, tak selesa itu bukan dinamakan ibadah ibadah contoh tu kata-kata suram, nampak cantik dah tu ha? tak perihkan, mewaran pak kuti buat rumput ha. itu bukan ibadah sebab batibadah tu dua syarat dia Gha'atul Zul Lambat, indah, insya Allah Penta, kuat, buat saja Dan yang kedua orang Gha'atul Mahadbah, lalu Kasih Tak ada tolambat ni Apa hal pun ini penta Allah, jalan Itu tanda kasih kan Tanda kasih ni dia tak tak lah Apa hal pun Setakat hujan apa Setakat hujan apa-apa Setakat hal nak orang rumah kan Hujan baju pada orang agung kan Ini korang bulat hujan Kenapa dia tak ada soal? Hujan lah eh, Itu bukan dalil Tak nak pergi itu dalil tu <tuh> Kalau nanti kasih Hujan api yang akan aku Harungi Ada ha, orang-orang dulu-mulu-mulu kan? Eh surat aku mulu-mulu dulu kan Nak nyatakan kasih kan eh? Salah tak ada tu kan? Kasih atas kita undur Kalau dia halang api Lautan api akan aku harungi Oh tidak, tidak, tidak. Malu, malu. Eh, dapat perbandingan maksud uh, melaksanakan ibadah berusahlah terluk kenikmatan dengan rasa kasih yang tidak berbalas lagi. Jadi bukan dalam ibadah dalam keadaan kedok patu, tetapi dalam cara itu hati dia tak orang kata orang perasaannya tak, tak, tak jinilah, tak, tak tak apa tak semua. Lah. Uh, pergi dalam keadaan tu duduk dan suruh Allah Allah orang yang lebay ni tak bongi sebab pasir tak tahu dia duduk tu kalau beri 10 hari kemudian 2 hari kemudian kalau beri-lihat kalau beri-lihat kalau 3 jam tak apa uh, ya. itu bukan yang hebat rupanya kita kalau uh, kita pergi di rasang lah. ikut siapa zikir uh, kan ya. Tiga jam, empat jam kan rumahnya, dunia itu niara boleh. Tapi kita ada ikhwan kita sahabat-sahabat kita, steady. Mungkin orang mungkin syok, mungkin orang mungkin syok Tapi kan? apa sah? Oh, kasih, kasih. pada Allah. Allah kasih ni dia bukan bertemu semua orang. Bila kan? timbul kasih dia pada hati kita nak buat sesuatu yang berperjalanan. Ipa balik lepas Allah curahkan kan rahmatnya. Ni, ini dapat dirasa ini kecapi oleh orang yang sahibul amal, orang yang melakukan dengan mencukupi syarat. Syar. Ada sekali bawa seorang kawan hold dirasa, eh, kan? yang dia pergi bertanggung tama kan, kau lagi bawa bawa bus bulu, eh, pergi bulan sana dalam pelarasan, eh. Yang punya mahu ni kan Lama pun lah ya, Dah bulut-bulut pun bulu -bulu, ya? eh? Sebab apa tu? Kan? Kasih dan nepi Betul? uji sikit tak? Tak Ibadat ni Kita buat Kalau buat perintah Dekat maha kuasa Yang maha Arti ni maha muda Kita ni di Hina dia sisi ni Itu kita min ibadah ini diikuti. Kemudian kita menuju perintah dengan penuh kasih Allah. Just buat bukan dalam makan ibadah kalau buat nampak tunggang begitunggang begit hati dia tak rela malah pergi tak selesai itu bukan ibadah. Yang kedua tidak dilakukan kasih. Bukan seseorang itu dapat dekat kasih itu lelaka dia la yakhda'u lahu dia tak patuh kasih ni dia ni sifat orang patuh apa kronak dia dia kamu buat ya apa dia keadaan dia dahulu ha nah, itu kasih jadi inilah mendefarkan tentang maksud ibadah itu yang kita laksanakan mestilah Zahir kita memenuhi syariat yang ditunjuk oleh Nabi syarat, hukum, sahabatannya dan di dalam batinnya serentak dalam masa yang sama hati kita penuh buat buat dengan penuh sifat syahdu penuh rasa kasih penuh rasa minat melaksanakan buah-buah di itu burulah termasuk dalam arti kata ibadah ibadah contohnya Rasulullah SAW tengok pelaksanaan Islam yang Nabi tunjuk ke kita. Dia buat Allahu Akbar. Dia mempakai diri-diri balik-diri diri, diri untuk orang lain. Saya suka tak perhatian soal ibadah ini. Macam mana obodian, perhamban ini. Nabi tunjuk ke kita. Bayangkan. di zaman permulaan dakwah dulu. Bila dia duduk di dimakan. Dakwah tertutup selepas 9 tahun tertutup. Dakwah boleh pergi dah. Pergi pula melantau cari tempat pengkalan baru di Taif. tak kisah yang penting dakwah ini mesti berlangsung apa pengadaan dia mesti cari jalan tak, dia tidak mengenal arti stop no stop, apa pun jalan kerana Allah mesti dia laksanakan pergi ke taif atau pergi sampai di taif ulpul-ulpul orang lain kasih terlampah kepada umat dia datang malekat peredahkan aku benar aku cabut bukit ta'if cabak kepada umat ta'if tapi kita nak kasih dia malam meletah tadi dia katakan Allahumma dikawli fa'inlahum la ya'lamun dia tahu itu ujian kasih Allah Ta'ala wahai Tuhan ampunilah umatku kaum ta'if sebab fa'inlahum la ya'lamun sebab dia jahil atau bersepadu antara syariat yang kita buat lahirnya nampak komodal Dalamnya maha-mahabbah Inilah gabungan kekuatan pujuan-pujuan Islam dulu Dua langkah, lalikah dia datang menulis ke belakang Ke belakang Contohnya Ukubah bin Nafek dan anak muridnya Bila sampai di pinggir, pinggir pantai Mualapuk Nak pergi ke Gibraltar Tak boleh, cepat tahu Dan dia tahu Di sebuah sana tu ada negeri yang Masih bulan menerima dia Hidayah Apa ikram dia? Dia angkat lalu dia itu. Allahumma laulaha dan dah Lepas tak tu Tidak ada Allah mafashat Tentunya Dia tak nak minta Sebab tu tak ada amadah Masa tu lah amadah belum ada Dia kata Ya Allah Tuhan ku Kalaulah bukan Kerana larut ini Yang menghalang Angkatan Tentera tu Pasti aku akan Bukul Di sebelah saya Untuk menyebabkan Kalimahmu ya Allah Kasih Subhanallah Itu maknanya kan Ibadah Itu semayang pun calik macam mana kan eh? Kulah ilmu pun tak bermayu eh? Allah kambingi kita Sejauh mana hati kita Kuat hati kita Itulah Imbalannya yang Allah akan bagi Kalau kita seduh pun Itulah yang kita akan per peralui Kalau umat insya Allah nampak kekuatan itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kemudian ibadah ini terbagi kepada dua. Yang Allah nyatakan perintahkan amalukum ya habudallah. Hukum perintahkan kamu supaya sembah Allah. Yang pertama ibadah yang bersifat khusus yang telah haddahu syara'. Yang telah ditentukan secara jelas oleh syarak, oleh Islam, oleh Quran. Katanya, sembahiyah, puasa, solat, zakat, haji Dan ibadat-ibadat yang disebut dalam kitab, kitab Itu ibadat yang bersifat khusus tutup melaksanakan sama macam tadi Yang kedua, ibadat yang bersifat Jami'ul A'mal Insan Semua aktiviti kehidupan naklah kita laksanakan atas asas kita ini seorang ham, hamba apa maksud dia? contohnya kita bayangkan zaman perhambaan dulu zaman perabdian dulu Ma manusia dijadikan hamba hamba ni dia tidak ada pemilikkan, harta diri dia sendiri ikut bukan hak dia itu apa? Hambo. kalau kita nak jelaskan konsep hamba ini diisi Allah Subhanahu SWT jadi semua kita nak perbuatan hamba itu terikat dengan etika yang dikenalkan oleh tuannya dia tak boleh buat susu suku hati hatta dia nak ambil air minum pun dia akan buat tuan dia tuan saya air ambil boleh kalau ambil suku suku hati pun kena berasa sebab tu kamu tidak ada milik dalam hidup pun kamu itu maksud hamba di seorang hamba dan maksud hamba. jadi nak kaitkan dengan konteks seluruh kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan seorang hamba itu sebab Allah sebut dalam akran وَإِبَادُ الرَّحْمَانَ اللَّذِي اللَّذِي لَا يَمْشُونَ فِي الْعَرْضِ هَوْلًا macam sifat hamba ibadah kaknal Allah SWT berkata. contohnya sifatnya dia berjalan tak nampak dia mem membanggak, menyombongkan dia. Di. Orang kalau temeng, orang melayu kata temeng, melakar. Kenal dia? Ada? Apa sebab dia temeng? Ternang aja kalau melayu kan? Malaysia nak punya agak. Apa sebab dia temeng? Sebab dia rasa dia ada pangkat. Tidak. Sebab dia rasa dia ada Kuasa. Sebab dia rasa dia ada, sebab dia rasa dia ada du? duit. Sebab dia anak orang ber... ya, pun itu eh? itu bukan haunan itu bukan hamba itu bukan siri hamba itu tuan kamu buat dia di hadapan orang? Allah apa yang mengubah karakter kamu harga kamu kamu jadi buat uang kad angkuh bukan perhambatan eh? kalau itu sifatnya dalam semua aspek tindak tanuk yang terbalikkan dipengaruhi ini. dia nak duduk pun dalam juga dalam masjid tempat-tempat tertentu eh? orang duduk tak boleh kalau tu orang lagi dia, dia nak dikenal orang itu sifat tu naik. Jadi tidak terlaksana maksud perhambaan yang dikenaki dalam perintah Nabi saw. Kita duduk sama benar diri sama bin. Ini itu maksud jami ulama dan insan ilmiyah. Qasidah ini wajib dulu dibuat kerana Allah subhanahu wataala. Dia akan jelaskan nanti apa ke syarat-syarat pengabdian atau budi dalam kehidupan harian. Semaya kuasa zakat dan ibadat yang kita buat ni dalam latar syarat-syarat Itu pun kadang-kadang tak selesai. Yang roh ibadah ni dalam kehidupan, macam mana samakan etika atau etiket pengabdian abdi kepada Allah dalam konteks perhubungan dengan manusia? Saya akan menjelaskan Jadi itu cause ah, ah, ibadah terbagi kepada ibadat yang khusus dan ibadat yang bersifat umum iaitu kehidupan harian. Ah harian seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tegahan bila Allah berkata lakukan umudian ibadah kepada Allah wa la tushriku bihi syai'at Jangan melakukan perbuatan syirik. Allah sebut dalam surah Al-Maidah, "Inna alladhi yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah wa ma wa'adna bil-zallimin min 'adzab." Sesungguhnya sesiapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Allah Ta'ala tegaskan dengan keras فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّهُ Allah Ta'ala kata, aku haramkan ke atasnya syurga Kita benar faham, Daudan Usluq gaya bahasa Al-Quran Bila disebut, haramkan kebaikan Kebaikan yang dikenaki yang terbaik untuk manusia Pemujungnya ialah syurga Artinya, sebarang kebaikan yang berupa rahmat daripada Allah sama ada di akhirat Dalam kuku Dalam dunia Allah haram ke dia. Maksudnya Pada yari kita Sebab kita tak diangkuh tu Kita ada dia ni Orang pak hebat Ada orang disebut Allah, Mayak Cina tak semayang Kaya orang-orang Allah Jangan suluh dengan akal Suluh dengan i Iman Kenapa orang-orang tak semayang dia ada beberapa perkara ni'mat ni Satu ni'mat dengan rahmat Satu ni'mat dengan istidraj Ni'mat dengan rahmat Allah beri barakah Barakah ni'mat tu Makan jadi, jadi orang yang baik Hati jadi soleh Anak-anak jadi baik Itu rahmat ni'mat yang berbahagmat Yang kena ni'mat yang berbunuh istidraj Allah beri rahmat Allah beri ni'mat Juga kaya dia Untuk copaknya mereka binasa. Untuk cepatnya mereka mendapatnya, lama. Soal ini empat, akibatnya wajib dia membunuh. Ada saya ngomong, ada betul betul, apa dia sama pin berkomunikan. Saat khalq Allah ada di neraka. Maknanya kebaikan yang dirahmati oleh Allah, orang yang akuh tak kabur, orang yang tidak mencukupi syarat kemudian ni dia melakukan syirik kepada Allah. Allah Taala kata aku haram dan dia pasti takkan dapat. Cuba tuan-tuan tengok orang yang hidup dia jauh daripada agama ni, banyak melakukan perbuatan syirik yang zahir, syirik yang batin, tuan kadang -tuan, tuan, -tuan, tuan, -tuan, tuan, tuan tengok lah sama ada, ada kita ataupun kehidupan pentas kehidupan ni, tuan-tuan tengok ending hidup dia macam mana. Otak semua fikir tengok. Tengok ending dia, macam mana azab dia. Lagi lagi hujung hayat dia tengok, hidup dia ya. Yeah. Hilang puja kan Macam-macam musibah Sangat mati juga tengok Oh jadi mati tengok macam mana Allah semua fikir tengok Apa yang Allah sebut ni Haram Allah Faqad haram Allah Wa alihil jaynah Allah SWT Haram dan tak ada syurga Orang yang dapat syurga Hidupnya Step-step Sampai ke kesyurga terjelas Dan orang yang dapat syurga Step-step hidup dikenalkan Terjelas Itu maksud ni Orang yang dapat dan bila tak dapat syurga Allah Taala kata wa lahu tempat kembalinya ialah neraka. Dengar. Amali zalimin min amsar sesungguhnya orang yang melakukan kezaliman orang syirik ni melakukan syirik zahir dan batin ni syirik ni walaupun ada orang yang zalim dan orang yang melakukan kezaliman bagi Baginya tidak ada penolong. Cuba kat ini pertolongan begitu juga persoalan syirik itu Allah tegaskan melalui lisan Nabi SAW satu hari ini Nabi panggil Muaz, ta'ala Muaz Nabi tanya ya Muaz atadri At mahaqqallahu Allah -al ibad kau tahu tak apakah hak Allah yang mesti dikatakan di seorang hamba? Nabi kata ayya'abuduh wa la yushriku bihi syairah Hak Allah wahyu as kata Nabi ialah supaya dia menyempurnakan hak obedient perhambaan ini dan jangan sekali sekali melakukan perbuatan syirik. syirik. Apakah dia perbuatan perbuatan syirik? Anda tahu tak? Iktiaru anda daripada Allah, ambil menjadikan sesuatu sebagai sembahan di samping Allah. Allah Ada Tuhan yang lain Dia Tuhan yang lain ni ada dua Sama ada berhala yang dibentuk Patung dan seumpamanya Nampak Yang kedua Berhala yang bersifat batin, dalaman Fahaman Ideologi Kuasa Dan seumpamanya yang bukan nampak macam berhalow, tetapi dipatuhi, yang bertentangan dengan Allah Taala, ini juga dianggap berberhalow. Menjadikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ta anda, anda ni tuhan tuhan. Kalau kata anda, anda adalah boleh. Jadi tuhan tuhan. Maksudnya, kenapa ada kawan kawan yang lain dalam itu manusia sebab boleh dia memindahkan diri dari nasih kepada benda benda tertentu general. Allah Ta'ala Hari ini kita tanya Yang penting Pulis Macam mana dah dapat Itu jangan tanyalah Kan orang tak tanya soalan soalan tu ha. Apa itu tu? Halal-halal jangan tanya lah Kalau halal-halal bertanya Mana boleh Pak Ajaibin? Ini eh. cakap-cakap Yang mempandangkan biadaknya kepada Allah Allah memboleh bawa kepada Syekh apa saja boleh katanya ha? perintah Allah tak laku tak boleh kuat kuasa pada diri dia ada benda lain boleh mengatasi itulah Tuhan dia letakkan Tuhan yang lebih besar di sini hukum dan peraturan, peraturan lebih besar daripada hukum Allah yang dahum Dia patuh ke benda-benda itu ikut Lebih Dahsyat dan ibarat Dia ikut hukum tu Tuhan Banyak ini kan Ah ini kita cerita benda-benda Satu benda yang orang kata Hampir sukat lah Kalau inilah agama Orang cuma orang tak cakap impossible Orang tak cakap tu je Tapi dunia pelaksanaan hampir bos kita ialah soalalah macam tulah tapi sebenarnya ini dah hakikat paderin inilah hakikat agama dia meletakkan sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah dan dia kasih patuh kepada tu lebih patuh lebih kasih pada Allah subhanahu wa taala sedangkan Allah taala kata dina amanu asyadu hubballah sedangkan orang yang beriman ni kasih dia boleh kali ganda kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Baru biasa bahan Selain Ibn Allah ta'ala Itu Dalam kitab akhlak Disebut Riyah itu adalah Syirik khafi Syirik yang tersembuh Sebenarnya apa dia niat Riyah ni Riyah An-Nas Boleh kita baru Cair Pasir kan oh, Dia duduk tepi kator tu Apa Tengok sini Tak ada orang Dia seorang Baik eh? right. Itu riak? Riyak Dia rasa lebih pada orang dia tunjuk kepada orang Dia lebih Lebih Ni Riyak Riyak ni masuk dalam perbuatan syirik Syirik dipanggil syirik hafir Syirik yang tersembun Tersembunyi Macam mana orang sini nak datang sujud Dia nak datang dah. Hati dia nak sujud sama Dia sujud tubuhnya saja yang su, sujud, hatinya ingkar. setahil dia boleh patuh kepada Allah. Depan orang bunyi belakang. Tak auta lima. tim di daerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ayyul dhalil a'zam, ayul lambil a'zhar. <Susur> Qala anta taj'alillah Niddan wahwa khalalak Apakah dosa yang paling dahsyat Nabi tanya Lalu Nabi jawab Ini salah satu daripada metod dalam mengajar Nabi Disampaikan satu mesyu dalam bentuk istigham eh? Tanda tanya Nabi jawab balik Itu salah satu metod dalam pengajaran Cikgu-cikgu eh? kalau tengok metod Nabi ini kan hebat Nabi eh? eh? metode dengan perumpamaan metode dengan cerita nabi banyak menggunakan kaedah-kaedah eh? kalau awak jadi guru bagus tengok apa metode nabi dalam dakwah ni macam-macam eh? nabi buat, buat perumpamaan eh? hebat nabi ni sebab dia sebab apa? nabi ni muallim dia seorang guru ni nabi sempatkan dalam bentuk ayun ayuzam bil azam tanya ke siapa apa dosa yang paling dahat yang paling besar lalu nabi kata antaja alillah nitta kamu jadikan Allah Sembahan kamu Dalam masa yang sama Ada Tuhan yang lain power yang sama Macam apa? Allah Ini dosa yang sangat keji Yang sangat dahsyat di sisi Allah Kamu buat begini kata Nabi Wahwah khalaqaka Sedangkan Allah menciptakan kamu Kamu tak ikhira sebagai Khalid Yang kita sebut dalam hati Alamin. Segala puji bagi Tuhan Allah yang menci yang menciptakan seluruh eh? alam Rab di situ apa maksudnya? Rab di situ maksudnya Pertilakan orang yang baca kalimah Rab ini Wa antar Rab Artinya kau lah Tuhan yang bersifat Rab Apa dia? Antara sifat Rab ini Khalid Aku ikhtirakan wahai Tuhan Yang bersifat Rab Kau adalah Khalid Kau adalah penciptaku Aku, aku bila kita akui Allah sebagai khaliq ketika kita dia lebih bermakna lagi khaliq ni lebih daripada tu tuan Allah ni apa khaliq razak pemberi rezeki muhyi menghidupkan mumit mematikan dan makna-makna yang seumpama ini pemberi rahmat pemberi barasan dia khaliq tapi hakikatnya tidak difahami dengan baik bila tidak difahami dengan baik banyak berlaku dalam perbuatan kita kita menyambarkan sesuatu sama dengan Tuhan dalam perbuatan apapun dalam perkataan ataupun dalam tidak tahu yang kita buat keputusan yang kita buat menyanggat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi kata kamu jauhi kamu jauhi perbuatan ini dalam perbuatan kamu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah eh? sebab keputusan jangan tak tahu yang penting, saya pun dah apa yang saya putuskan hmm. eh? Masa sekarang ni, tak apa, tak ada masalah Keputusan ini saya sedar, saya jadi kutuskan. sekarang Jangan buat itu juga kan? Orang kita tak dah boleh lah eh? Orang kita um, tak lama, out Tak lama dah eh? Orang yang mencabar keseluruhan kepada Allah ni, dia tak lama Dia punya expiry ke dekat Keninggih ingat lah, eh? Sedangkan kita lupa kita ni diciptakan oleh Allah yang berasal taat tak ada diciptakan apa pun dia Allah zaman uzum Nabi kata inilah dosa yang paling ghaib di sisi Allah Subhanahuwataala kemudian antara suara syirik gambaran-gambaran syirik yang lain ialah ittikhas ba'dul bashar min rijaliddin masdar tashri yahrimun wa yuhallun bi-dhulmi Allah thumma taw'athum fi ma shar'uuna wa inkhala tu ma shar'a Allah di kata sini menjadikan manusia-manusia sebahagian manusia Sebalik masdar tashri' semua ambil peraturan semua ambil hukum manusia yang yang putuskan bercanggah dengan hukum Allah Taala kita nak kita akur kita patuhi ini betul ini antara bentuk syi'ah. Bapak banyak buat hukum Kok ko dia macam Allah kita kata betul. Dia tak ada masalah. Dia tidak bercanggah. Padakan kontra yang jelas dengan agar agama agama. Tiba-tiba kita kata apa? Betul undang-undang itu dicipta oleh manusia bercandah dengan agama kita ambil, kita terima, kita letak ini antara bentuk syir syir berat ni tonton eh Bukan. cuba bayangkan dalam masa sama kita buat kerja macam ni, lepas tu bila datang bunyi azan, dia semayang bukuk kita berhubung kita beriktiraf Allah dan semayang di luar, dalam keadaan macam ni. kita letakkan ada benda lain yang lebih kuat daripada yang lebih hebat daripada hukuman Allah taala. Ini syirik. Dan aku sangka sekira hukum yang dikeluarkan yang diciptakan itu muhallil li -lah. Hukum yang kita timbang hukum yang bercanggah menghalalkan yang haram menghalal dan yang halal. Oh ini lagi keborat lah. dah. Saya ambil satu contoh ya. Kontradik yang berlaku dalam kehidupan Islam contoh mudah ayat dengan dadah dalam hukum jenayah dadah dengan dadah ni hukumnya sama sebab dua-dua ni mem memabuk konten sama hukum ayat dengan dadah dalam jenayah hukum jenayah syariah dadah dengan ayat hukumnya sama kalau dalam syila umat orang minum ayat dia ayat ni korotan 80 kali ha, tak ada dadah ada kuang dia 80 kali Ya? Tetapi realiti kita Agak Tak salah Agak boleh dapat lain le Lesej, boleh jadi sumber ikan Tetapi dalam masa yang sama Dazak tak boleh Kita tak perasan kan Kita tak perasan kan? Contoh ni, banyak benda lain Ini macam kalau tak moderahkan diri betul. Berlaku molok-molok mempermain-mainkan hukum Allah. Tak ada azkir banyak orang-orang negeri hukum Allah. Tak boleh kira. Lepas di jihad orang-orang ni sama. Kita siapa? Siapa yang memutuskan yuharrimu wa yuhallu Nabi? Siapa yang halal yang menghalalkan ini hak siapa? Otoriti siapa? Wallah kenapa manusia ambil data lepak orang lain ni? Ikut siapa kerajaan? Allahu Tapi yang ini kita cerita dulu. Ah, ini tak ni, ini kontrak dia ni, ini tak ni, tak ni, ini pakar ni. Bukan soal bukan kerajaan. Hakul wa hakul syahadah. Hak Allah dan hak syahadah untuk ikrar dan kita dengan muharim dan ihramuna jangan sampai tahap yang diharamkan oleh Allah akan tukar lah yang hendak mengetuk yang diharamkan oleh Allah kita kata betul benda salah tak boleh di segi akidahnya sebab kita dah berikrar la ilaha illallah qodrahu kita bahas ni dia sudah 9 bulan kalau kita nak takkan sebab lepas ni kita balik nak jumpa Allah Ta'ala Allah akan tengok balik sekali balik betul tak punya syahadat ha, mengatkan tu kan peradabahkan dunia tu mengatkan Tuhan so nak balik jumpa dia tujuh kita yang internasional pasapun kan taklah itu kita terlibat dengan kaedah kan dan kaedah taklah masuk lah apa lah balik maria takitkan terpas Itu maksudnya ni kita bahas di sudut hakikat ta'id mengharamkan yang haram, mengharamkan yang halal. ini perbuatan syirik kita tak boleh terima walaupun kita tak rambut tolak hati milik kita kita tak reda tak reda, ini salah, ini tak betul ha, ada kalau macam tu? Ha, kalau kita cakap salah apa pun, kita tak reda pun kita boleh berubah, bukan soalan soalan tu yang keyakinan iman kita, apa tanpa iman kita kita tak reda, itu kena dia tapi kata tolak bukan ni paling kuat dalam hal Hati kalau tak melimbang Kalau lah hati pun tak ada Apa? Habis Apa yang tinggal lagi? Yang ada apa? Adalah Bayang-bayang kasarabin. Nampak macam Nampak macam betul-betul Ada zamuk Tapi hakikat dalamnya macam Pokok yang ditobuk na na na. Luar nampak kan? Nanti dalam tu dah Kosong Tak ada mo Boom Dan itulah gambarannya Jadi ini antara tanda-tanda uh, ciri-ciri syirik milah. Jadi, buat apa Nabi surah kita, allahu akbar, sembahlah Allah, takkan melakukan dengan sempurna dan jauhi perbuatan syir syirik. Ya Allah, Nabi sudi wahatimu bihabdi Allahi jamian, waladatafarqu, bersatu, bekerat kumpul kamu dengan tali Allah, dengan agama Islam. Dan fogar kokoh dengan agama agamanya jawapan manusia umat kita tidak, tidak akan berpok berpecah jaminan bersatu ini hasil daripada berpegang teguh dengan kefahaman terhadap tali Allah dengan Islam bau natijahnya lah tak terfaham tak akan berpok pecah ayam bersatu bersatu bersatu kita tanya kita nak ajak mansyur bersatu atas asas apa? Ha oi. Atas asas Adakah Islam selama ni tidak pernah mengatakan pakej bersatu ni? Ulama dah. Dari dekat 1000 tahun lebih dulu, cuba tengok tuan-tuan bila kita pergi di Mekah, lambang kesatuan Islam, Kaabah, lambang taqiq kesatuan. Ibadat yang ada di sekitar Kaabah tu, rekok. Sujud eh, semua sujud benda yang sama, arah yang sama dan pelakunya daripada berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya berbagai warna pun. kulit syi'ar ibadah yang satu Ada asal-asal ke satu ini? ni la ilaha illallah orang lainnya, orang lainnya suruh orang lain muka' ni datuk tu? meng berdua takut dalam lain, berdua orang dunia bukan siapa suruh manusia datang tu wallah bila Nabi Ibrahim sejarahnya ada benar-benar siap Maqam Ibrahim Tua Jibril, wahai Ibrahim Allah suhu Hadzinnas Filhaj Lalu, kami manusia selalu kursus bumi Subhanakan buat haji Nabi Ibrahim kata, mas tak Aku tak mampu, Haji Ibrahim Tak macam mana. Allah tak panggil Jibril kata, Allah suhu Allah suhuhu Buat, Allah suhuhu Buat wangi ayuhanas dia naik atau apa macam ni ya ayuhan ayuhanas hajat Ayuhana... baik Ayuhana... Ayuhana... nabi muhammad semu imam bawa dia disebut dalam kitab di dia muka syekh al ukhlu dia kata perintah allah semu semu zaman nabi Ibrahim tu suruhan itu, itu kekal di dalam udara sebagai wind yang bergerak dan ketika surah itu dilakukan surah ini menembusi survi wa taraib ini benda yang bukan akal surah Nabi Ibrahim itu menembusi sampai pendengaran dalam bunyi yang ada dalam taraib bunyi yang bukan dalam Islam yang tergantikan antara bawah gagal ini taraib bunyi dalam kebunan dan sumpah di sini dan bunyi yang berada kiri survi survi bernih yang ada dalam tubuh manusia dia sudah ada sifat esam dengan boleh dengar ni doktor tak ada cita lah kita ya dalam kaji perubatan tak ada dia tak apek nak prosifikasi bernih ni boleh dengar tak apek dah itu pada tadi dia Nabi boleh tahu bernih dalam sumbi dalam tarikh dan sumbi sudah boleh-boleh berdengar dia ada sifat sama lebi boleh azalkan ya ayuhatna sepahit suara dia menegusi sebagai wif dalam udara Seluruh kuru sekali di mana manusia berada menemusi tarait dan surbi orang adalah laki. Paling dahulu datanglah kemunajatan ya, haji itu sebab datang berbondong-bondong. Mesti tak tahu orang pergi haji. Walaupun zaman ekonomi merosot merunduk ni, orang jadi bawa pergi tu kan? Banyak banyak masyarakat bertanya tu, nak bawa pergi ke sana kan? Kami yang itu kecil-kecil pun ke ke ke ke ke ke tak mungkin ada kan? tapi haji jujur dalamnya inilah kekuatan tajmik manusia ni himpun manusia ni ini kujur Allah Ta'ala kalau kita belajar nampak ta'ad ini dipanggil Allah Ta'ala bila kita belajar kita nampak lah nambatnya. kujur untuk menyatukan manusia ni bukan kujur maknanya. manusia manusia hanya melengkapkan syarat dia depa tu datanglah manusia berbangda-bangda bodoh. Nabi Muhammad memang tak takut daripada 2000 tahun tapi semua itu kekal. Kenapa berkat? Wallah. Di keliling kita ni total banyak key ki yang kita tak nampak yang jadi sumber kekuatan umat dia. Keliling kita. Key-key ki -ki yang hebat gila. Kita kena akurnya. Yang kita ni kita pakar, kita ada ilmu tinggi kita, kita hebatlah. Apa yang Allah beri kepada kita benar ilmu illa Kali lah, pada ilmu yang kamu ada hanya seratus ini. Seratus kamu nak kalah, ilmu Allah. Ilmu yang diajukan Allah Taala. Jadi, taatul pada Muat semuah pahala Allah. Kitab besatu, ajak bersatu ajak bersatu dengan tiga syarat: dengan iman dengan Islam dengan Quran atau asbabnya. Okay, dengan kita berbesatu, atas seharusnya. Kita kata katalah orang Melayu umat ini Majority ni dah pocah Orang umat Melayu Kena bersatu Lahir tak perkasa kan? Siapa nak tanya orang politik Orang kuat tak buat ni Siapa yang buat paypost kan Buat perkasa pun Sama Hari-hari Kita tanya orang kuat ni saya kata, apa perlu perkasa? Yang mana ada -ada. Dia kata, perkasa memperjuangkan hak-hak orang Melayu. Eh, iyalah tuan. Kan selama ni, selama tuan memperjuangkan orang, orang Melayu ini I'm not Dia kata, sekarang tak jalan lah. Oh, tu sebab lain perkasa? Aku tujuan perkasa. Nak satu je lah, kita sendiri menerangkan eh. Tak, kita kan dalam dunia realiti Kita tinggi pun terangai Kok-kok berdengar Ekor bukul mantan Kita suatu yang kan bersatu Atas apa? Maksud saya Kembali kepada jalan yang ber Benentu ya Tak kira dia Duduklah mana-mana platform Tak ada masalah Tetapi kembali kepada jalan penyatuan yang ber Benerwa Tawsi'u Biha'binin saya bercakap bukan bagi pihak parti Saya bercakap bagi pihak islam Duduk di dalam telefon Tak ada masalah Tetapi <tul> Bukan tali Allah Tari Allah ni apa? Iman Islam pun Quran Ini baca perbuatan pun tak nak macam mana Baca Quran pun Baca apa? Baca perbuatan yang ikut Arab atau Baca perbuatan yang lain Orang Melayu tak faham masyarakat Itulah nah, lah masalah Dia mengaksa dia kelemahan Di, ini Ikut penampak dan tahanan Kelemahan Kala ini kalau orang Melayu Tidak duduk dalam landasan Yang dipilih, yang diksidiri oleh Allah tu saja Jadi Tuntutan nabi yang berbual Waktasimu bihibunillah dan kembali kepada Nabi sallallahu wasallam sebut faman ara wa ay yafriqa am al-ummah wa al-jami' fadhribuhu bi Nabi kata sesiapa saja yang cucu-cucu nampak sesuatu uniform wahadir ummah memuncahkan kesatuan ummah yang diikat dengan dini, iman Islam dan ihsan dan Quran ni ada seseorang mencakap ikut jalan lain nak bersatu Nabi kata fadhribuhu bi Ancang kembali untuk menunjukkan tegaknya tuntutan bersatu ini adalah satu berita tanda-tanda tadi Siapa yang kecahkan usaha menyatukan umat ini nabi kata fadrih bisai ancung pokok ini lengkap total maksimal mandat besar ke kesalahan cari jalan memecah umat ini Maksudnya mengucapkan orang ni cari jalan yang bukan Islam Yang bukan iman Yang bukan do'an Nak menyentuhkan orang Umat Jelas Maksudnya Nabi Saya yang jelas Ya Kaimankan Siapa boleh Kata Nabi Siapa pun Buat kata orang macam ni Fadrihu Bisek Mana yang buku banyak Jadi kita tengok itu tuan-tuan Nabi kata Wa atasimu bihabdillah Jami'an Wa la jadi kesatuan jelas dan yang kedua perpecahan yang dikendaki oleh, oleh yang tidak yang dilanggar oleh Allah Subhanahu Wataala taklah kita yang jauhi. Ya? Jadi oleh karena itu jangan kita sebut mana-mana macam waktu si mobi jamian. Itu tuding kepada kita pecahan pecah apa Kadang-kadang kita pun lambung apa je pecahan. Okay, ini masalah. Kena jelas kesatuan apa jalan dia, apa ciri-ciri perpecahan, kemana alat kesudahan perpecahan ni jadi, apa jalan ke alat kesatuan ini? Kita berusaha sumber-sumber yang pertama Hasnus silatbillah Kita membentuk supaya manusia kembali Bergungkuh, memperbaiki hubungan dengan orang Allah Itu jalan yang pertama eh? Allah kata, kata, Muhammad, kepada umatmu, kalau ingin kau mampir ke Nabi, fadbi ani. Fadbi ani. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Ia akan membawa anda Allah. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Ia akan membawa anda ke hadirat Allah. Nabi dah tunjuk dah jalan macam mana Janganlah orang-orang nak tunjuk balai Nak tunjuk hero, nak tunjuk jago Kalau punya kita rata-rata Ha, ngepek kan? Kan? Tak ada lah, beraku dia Tunjuk Ikut jalan yang Nabi dah tunjuk Ini jalan ini? Hazarul wa Tarih Ikut, insyaAllah Antara ni Hasnu silam billah Perbaiki hubungan kita dengan Allah Disebut perbaiki hubungan dengan Allah ni Maksudnya luas Ibadah kita Albu kita Fardu'ain kita Syahadah kita Tauhid kita di banyak ni Amanah kita Di banyak ni Baru sempurna silahkan Humpulnya Kalau kita tak lagi Semayang pun cari Bila syarat Masyarat besar Semayang lagi eh? Belajar dah nak buat lagi Kita Haa Al sayang lah. Allah tak lari Tak sempurna Macam mana kita nak Menyatukan hati kita Tak boleh Kemudian Yang pun jalan penyaturan yang dibawa yang ditutup oleh Nabi SAW ialah riayirul adab istimai kita meraihkan menghayati adab-adab tata susila hidup bermasyarakat masyarakat nah, ini tanggungjawab dia panggil uh, mas'ulia istimai tanggungjawab kemasyarakat yang ini dah nampak longa saya. Eh? Orang di sembilan dulu-dulu sebut Berganak, solang, jago orang Ramai Itu pasal-pasal orang, orang Di kampung dulu Berganak, solang, jago orang Ramai Kemana Orang selain daripada Pelogor kita Menjadi pemerhati orang, -orang Geri dan banyak anak-anak kita eh? Contoh Contoh zaman selalu bila nak pandu sungai ni tunggu hujan bila hujan sungai ha? naik, melepak masa tu lah oh, kampuan pergi ceporok ceporok, kau jel kau jel tambah pula kalau dapat derek tiap apa-apa beru air laju ni air lepak beru lalu jiran rumah jiran ke rumah tengok air laju tu kau nak kembali kan air dah kuat tu budak-budak yang memanuhi masalah kan dah ayuhkan berbeli tak jadi tanya eh betul tak pergi bahawa ada depan budak kau tak kisah kalau kira-kira aku pakai oh kira-kira ispan betul kau nak pergi buat pihak anak cuba tadi coba kamu semua saya buat kau jangan letak kombo tu buat buat mengah kan tak Ha, waktu tu macam cicik lagi pertumbuhan buku kan? Ha, bunyi katorang-orang tu. Tanggung jawab. Terlepas tadi report kat keluarga kita. Mas'uliah mesti mak Tanggung jawab sosial yang dia ada. Fitau, ali ni? Bila betul dia kata kita deliver berita berdua dekat dengan MNL? Oh ini sensitif, kalau dia akan beritahu Saya jumpa anak apa dekat paroki, dekat apa, dekat pub tadi oh. oh Freedom Freedom lotah <tik> <tik> Apa makna freedom atau free-free ini? Free-set free, free apa? Itu, itu yang kita nak Apa budaya yang kita tanam ni? Apa hak istimewa yang kita kena Hidupkan dalam masyarakat kita Ziar? Ziarah Nampak simple tuan, tuan Pernah satu Nabi cerita satu kisah seorang lelaki Di dalam bandar Israel Dia datang Ke sebuah kampung nak pergi Ziarah sahabat dia Tahun -tahun Dia berjalan nak pergi Tua mereka, mereka Tep dia dia kata, kamu pergi ni nak ke mana? Dia kata, nak menjelahi sahabat saya. Kenapa kamu tak pergi? Dia bagi kamu bui ke, bagi kamu projek ke, dia pergi minggu betul. Tak ada, aku pergi dengan dalam ita'am. Dia kata, kenapa kamu bunyi sangat? Dia kata, saya sayang kepada sahabat saya ni kerana Allah. Lalu tuhu mereka tahu daripada Allah SWT. Juga tahu sampaikan kepada orang. Dia pergi melangkah Ziarah sahabatnya Kerana tuntutan persaudaraan Islam Kerana Allah Beritahu kepada dia Ini uhibb Aku Yang Allah Kasih kepada dia Hebatnya ziarah Kita nampak ada berapa orang Kadang-kadang orang yang Kita datang rumah Ada jin orang Bahasa kita ni Yang tak biasa jumpa orang di kampung Di mana-mana Datang -mana, pada Dia tak suka Orang datang rumah dia. dia Ada juga Ini pun masalah ni Ini orang cinti Kenan-hantar peskontrolnya Hahaha ini hak uhuwa Besar ni Nabi ajar Bila sebut Nabi ajar Dia adalah lah. Wahyu Wahyu datang daripada orang Allah haqqut tazawur Wizyarah Khususnya bila Dia sakit Ataupun bila dah lama tak jumpa Ataupun dia buat Kulungi dan seorang panggung Hakkut tazawur Hakkut tazawur Hakkut tazawur Hakkut tazawur ni Adalah ciri-ciri Kesatuan umat Ada orang yang tak suka datang ke dia Kan? Dia gimeh datang Jangan Kiri orang Ada ikatan ukuang ni oh, Kita syukur datang rumah kita Sebab Nabi kata orang datang rumah kita bawa rahmat Bawa doa Dia keluar di rumah kita Dia bawa Nyakit Bawa masalah Bawa dosa Hari ni kita membuat dalam rumah tu macam buruk tungah Tengok buruk tungah Buruk tungah ni dia seko ya Dia bosak ya? Dalam kumpulan buruk ni Dia ni Jadi orang ilmiah punya peribadalanlah. Macam borok tunggal, tak kan? tunggal dalam komuniti borok ni, atau sekod bosor atau Itu namanya borok tunggal. Borok tunggal ni tentulah ciri-ciri kehidupannya dia, hidup hanya diri. Dia tak campur. Eh? Dia tak jumpa lah. orang. Dia tak jumpa komuniti dia lah. Dia terpisah Kita jangan jadi macam borok buruk tunggal buruk tunggal ni ending ni memang menyedihkan berarti <laughs> <Mati> togak <laughs> Allah SWT tak bunyi, bunyi macam kelakar tu, tuan tetapi itulah realiti kalau kita hidup macam tu tazawal pernah pergi dia ziarah khususnya bila sedara-sedara kita apa ni jiran-jiran kita sakit pergi aku ziarah kemudian as-soal indah-lohiyah bila tak ada kita tanya Jemaah kita Ataupun kita biasa nampak di rumah Dari tangan 2-3 minggu tak nampak Eh mana? Mana dia? Hak bertanya tu termasuk dalam hak uruah Termasuk dalam hak persadaran Islam Itu sebab Nabi kata Orang yang berdoakan Saudaranya Fizahir di, right? di belakang orang tu Orang tu tak nampak Dia berdoakan Ini sangat hebat di sisi Allah SWT Ini sangat hebat Bulihan izi Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk tujuh gulungan orang yang akan mendapat na'wan Allah pada hari kiamat Yang tak ada na'wan lain Taha'ba'a fillah wa ta'fa'ba'a fillah Dia bersahabat berhubung kerana Allah Allah ta'ala Tanya orang berarti, apa ni sahabat kita namun tak nampak Bukan buatan, bukan susah Itu tak nampak Dailah, nak hidup-hidup, Halam Dia ada pun, sama tak ada pun Dia berarti sana Itu susah juga tegas dia usah nak tengok kata Tak ada, tu pun susah juga. Ya? Hanya, Bila tak ada, tanya Bawa tanya, mana nak bagaimana Puih ziarah Kemudian Ciri untuk kesatuan ini Bazul nasihat Pertengkatkan unsur-unsur Menasihati saudara-saudara Islam kita Dalam bentuk program Dalam bentuk Apa ni, apa ni Majlis-majlis tertentu Dalam bentuk uh, Tabas Al-Quran uh, Dalam bentuk program-program kemasyarakatan Yang kita buat, yang kita tajam Bentuk suasana yang boleh membangkitkan Nasihat, yang mengajak manusia Kepada kebaikan, meninggalkan kerja Kejahatan, create apa-apa program Yang menuju ke alam nasihat Ini semua orang sudah fikir lah. di, di, di sekolah ni Contohnya, uh, kita buat uh, Sekarang ini, kita sampai dalam Masjid uh, Disaruh akan buat Satu program Uh, program ni dia ambil daripada sahabat dia apa di UKM Batu Husnan di tempat di luar tu dekat Bangi Jom Titis sekolah dia buat program untuk uh, remaja 15 tahun ke bawah selama dia buat selama sebulan di sini dia buat ke dalam 20 hari 20 hari tu program al-Quran dalam tempo al-Quran uh, taruzat al-Quran menghafal al-Quran uh, ikro dan dalam program tu ada juga uh, Aktiviti Fizikal, main bola Berhonan uh, Dan beberapa aktiviti lain Dan uh, program kremen Sebulan, di sini dia buat 20 hari Awal bulan 12 Dan Tak boleh balik tidur situ Masak, sama-sama masak yeah? Tak boleh balik duduk situ dan rekod 20 hari. Pasal projek ni buat untuk 50 orang eh. dia siapa dulu dia dapat. Ya. Eh. Kalau kalau nak teng tengok bolehlah. Eh. Ini program. Buat program macam tu. Suruh mana-mana boleh buat banyak ya. Eh. Kan datang cuba macam cuba tengok dulu macam mana pelaksanaan tu. Untuk fasilitator ni kita boleh contact mana-mana dia -mana. banyak apa ni tenaga dia eh. Naga, udak -udak, satu apa ni pelajar belajar universiti Sepuluh orang apa, untuk lima puluh orang, keseja dia sepuluh orang Satu orang pukul lima Eh, dua puluh hari Siang malam, dia punya training uh, Bola di Padang, ada uh, sesi training empat jam tak boleh keluar Kalau kalau keluar dari Padang tu kena suasak Pasak tu Udak-udak kita kan suka duduk depan skrin Atas tak jalan sebab tubuh dia lama Masa berita tak, tak aktif Lanyak Tengah badan Empat jam Keluar sosah Berarti itu Masuk Biar dia aktif Sebab Aktif ni Dia kena oktak yang aktif Daripada badannya Contoh beritanya oleh pihak masjid ya. Sekejap hari ni Mungkin dia akan keluarkan orang Siapa dulu dia dapat Untuk lima puluh Orang Sahaja mereka pertama ni ya, Sebab oh. uh, Projek pertama Dan seterusnya <coughs> hak khuram ini hak penyatuan ini tenang dan wajah wajah yang ceria tuan-tuan jangan buat muka macam asam koping waduh tuan-tuan tuan-tuan asam asal dah lah masam ramai tuan asam koping tuan pun dia tu sendiri dalam asam dah lupa pun tak benar benar lagi kalau muka labah tak boleh juga kan, asal kopi dia telah keluar waj wajahnya ujian dia, assalamualaikum so you mula apa-apa, jangan kan eh ni, salam kita nak tengok siapa tak nak back style ni tu, nak nak tengok siapa Nabi dia jantar Nabi setiap dia orang, tak pernah sekali sahabat tu Islam dia akan assalamualaikum dia ha. dulu kita siapa? Tak tinggal demi-mengalian lah kan Muka 40 tu kan, berapa? Ini berada di hari tu, muka kan Muka kita seringkan dia kan Anak ya Cerita orang kan, senyum Ibtisam, ibtisam, salatah Nabi kata, senyum kamu kepada saudara kamu Salatah, kamu senyum tu lah kan Salamu'alaikum Ali kalau biar orang dia malam-mala Salamu'alaikum Sahih, lawa Islam Kan? Ciri akan wajah, kan? Dia wajah cengkut. Nabi kata dalam satu hari, tasafahu izhabul ghibh, watahadaw tahabbu. Watahada Lazim kerani kamu jumpa dengan surat kamu bersalam. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, salam, betul-betul saya. -betul. Ha. Haa. jumpa. bilang, itu usah. <laughs> apa, salam? <laughs> Pilih lah mampu tu Salam bra kemudian Pore pertama ada. Apa Nabi kata? Turga kati, ya. Eh, ikhlas eh. eh. Sebab Nabi kata lapa, Salam tu tasaw fahum yusihun nqil marfi man la rut kan ngasor dengki kita. Hilang. Oi, hebat rupanya salam ni Allahu akbar. Nah pole ni wajib Ajaran orang you Ini bukan Hedrod Spencer ke Ini bukan Bukan Peter Drucker Drackel Kan Ini, ini wahyu you Kan Ini bukan Adol De Bono Ke teori ni Kan Orang pendidikan Bagaimana dengan Adol De Bono kan Adol De Bono Cuma tengok dia punya Ajaran Muhammad nabi Hambi punya Intisari Eh pek Tapi Brand Adol De Bono Satu jam 60 ribu kan Mereka boleh payah Quran yang free Kita nak baca Kan tak apa tak apa ambillah. Kalau boleh sebab komik juga lah Tak ada hal lah. Tapi meletakkan Allah wa Rasul-ehi Quran dan hadis Nabi ni lebih, lebih tinggi. Tinggi Tak ada orang tapi lebih tinggi berbanding Islam. Nabi kata al-islamu ya'nu wa la yu'ala'e. Islam kamu lebih tinggi daripada yang lain. La yu'ala'e. Tak ada yang lebih, lain dapat mengatasi ketinggian Islam kamu. Ha? Itu perapurnya, perapurnya. Kenapa dikerja bawah? betapa hebat dan nabi kata wa tahabu taharbu hadiah sebab apa hadiah ni menambat kasih ha? sayang hadiah Tentu, sempurna tawinah, sempurna gaji, kan? sempurna -sempurna tertentu sepernah perkahwinan semua yang terjadi dan sepernah-sepernah tertentu semua berjaya dapat sembilan ni bagi hadiah jangan kenapa tahabu dia mengikat kasih ha? sayang saya ingatlah kocik-kocik dalam seorang pak salur, pemurah dan kereta kampung susah kan bila jemput dia tu, meh ui singgit, 20 sen, kan hanya 20 sen, 50 sen tapi kan bila kita dapat tu sampai dia mati, sampai sekarang kita ingat sayang kan dia sebab apa ramai-ramai yang sama salur tu yang ramai tak berulih lah kau orang takut dan jemput 10 sen pun gigi dengan yang ni tak, ceku meh, 50 sen, singgit kita rasa sayang bila-bila dia sakit tu Tak payah suruh kita akan datang balik tengok dia Atau ikatan ni eh? Hadiah ni Hadiah untuk serata lah Apa kalau kut mana? Tanggal jawin kan? Cak dari sebelah kata tak hidup masin Kala kut Wihadiah Sebab apa? Ini mengikat kesat kesatuan hati okay. Dan seterusnya Kita pendekkan Nabi kata waktu alaikum Ta'at kepada pemerintah kamu Yang patuh kepada Allah Allah Itu syarat tu Ta'at kepada pemerintah kamu Yang patuh kepada Allah dan Allah. Rasul Bukan semua pemimpin tu Jadi karyit tu Dekat dengan syarat Patuh kepada pimpinan Yang patuh kepada Allah Yang patuh kepada Allah. Rasul Jangan pukul gato dia tu. Ah, Ini Nabi suruh takat ni Takat macam mana ah, Lepas-lepas yang syarat Mereka roki Tak boleh orang jenis ni Kan ah, Ni tak ni, Sebab apa Dia menyalahi Allah dan Allah Rasul Jadi Oleh kali itu Kalau datang kuantah Daripada siapa pun Kalau di rumah Suami kepada is isteri Kalau di jabatan Kutua dengan Pakai tangan Kalau lebih hati bahala periskop yang lebih besar daripada kepimpinan ini kalau urusan suruhan perintah itu tidak bercanggah dengan agama tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul wajib taat. Menyalah perintah dan kala itu berdosa. Dan dianggap berdosa besar. Sebab Nabi kata alal muslim as-samu wa taat فيما حب Setiap orang Islam dia naklah Dengar dan ta'at Setiap perintah Sama ada dia suka Ataupun tidak suka Illa ayyuu Illa ayyuu amal bin ma'asiyah ma Kali dia diperintah Untuk melakukan ma'asiyah ma Itu ha, tak boleh tak? Kalau suruh kepada dia tak elok Kauan ambil beli ni kebori ke dia Aku kata suruh, -suruh dia ha. tidak tu Itu tak boleh Itu tak boleh tapi yang ini orang, apa kisah Yang penting, Hulus. Siapa jawabannya? Fa'in umrah bi-ma'asiyah, sama wa la-ta'ah. Kalau perintah itu kata Nabi, dosa. Buat ma'asiyah. Ini orang beriman, kena pegang lah. Buat ma'asiyah. sama wa la-ta'ah. Tak boleh gambar, dan tak boleh, tak apa saya soal kawan saya dia ni lombai lah dia ni ada kelopihan dia doa amat pui yang banyak dia ni boleh hombatkan orang masa pilihan election lagi tu yang dulu orang politik datang buat briefcase satu beg duit. Yeah. Ya. kadang-kadang orang ni nak tani ni kaki kodosokan lo kan sahabat ni ni tau buka, buka briefcase bos tu tu dia nombor belu oh dia kata, Tuan Saya nak tanding ni Tuan tolong boleh tak? Ya dia dia dia Saya tak boleh ambil kerja Banyak orang saya dia kata Saya coba-cola ada puluh ribu juga dalam tu dia kata Tapi, saya fikir kalau saya ambil duit ribu ni Apa hubungan saya dengan Allah? Haa, tengok-tengok dia Siapa saya dengan Rasulullah Tak apa sahabat-sahabat Saya nak nak jadi Tak apa Saya kata Tak maaf Buatlah beli hidup Saya tak main hidup dia Dan Kalau nak sonar lah kan Bukan kita minta dia datang Itu kan Kalau sonar Atau 20 ribu semalam tu kan Tak Bukan perkiraan Angka 20 ribu tu Tetapi Hubungan dengan Allah Mencari hubungan Sia-sia orang -sia lah tak syahadat kita ila ilah ar-rahman tak, takkan ubah takkan ubah, insyaallah anda pun kita kalau ini ada dalam di penjawat awam dah kan dalam kes rasuah ni banyak selesai lah tapi inilah tak ada kalau ini ada dalam jiwa politik banyak selesai masalah rasuah ni tapi inilah yang tak ada ha, kembali, kena kembali nabi perintahkan ni kepada semua orang yang mengaku la ilaha illallah muhammad rasul kembali betul ke kalau bukan ni selesai masalah tak payah SPRM kau jor, kau tunggu kan? Ia ya, siang malam kau waktu mengintai kan, mengintai gini kan? Kau itu kena balut, kau itu hasil hasil hasil rawat hasil, hasil, hasil setan mana campaan kan? Tak cewek, tak kan? nak Jadi kalau ini saya buat sahaja dibukui semua orang yang bersyahadah Subhanallah. Ya. jadi orang yang melakukan maksiat, orang yang mengintai yang melakukan maksiat, nak kata faras sama awal apa? Apa siapa pimpinan? Dia tak ikut Allah, kemudian tak ikut Rasul. Dia suruh bodoh, -be dia menolak syariat. Tak boleh dongnya arahannya dan tak boleh tau nasihatkan. Ini tak elok dibuat. Ya. Dan akhirnya nabi saw sebut wa anhakum anqila waqal waqafro tussual. Kita ditabah oleh ya nabi jangan banyak komen, jangan banyak Komplin Menasabah lah Dan dengan banyak Orang di sembilan kata Kamu saya jangan banyak Kelangit lah Aduh lah Surau tu tu Musi tu Itu Haduh hadu, Kau yang mana kau buat lah Tak pula Itu imam tu Ustaz Pendi tu Ustaz oh, Banyak Semua tak betul Kan Ustaz tu ada teriak tu Eh wah Dia tanya, -tanya start, lah. Dia dah Dia ngaji pun tak betul tu dia tanya talian Ustaz, nah, ni kau nak ambil laporan ni Stupid <tuk> kutu kata macam ni eh. <tuk> Orang macam ni lah, eh. <tuk> Tapi kata Naha anha Kum anki la Ini panggai kena buah lah Mengetik-getik orang yang baik ha, Tapi curiga, Kena nak buah, lah Apa berjuruh kita jadi barwah, berwah tu Tapi ni kita nak jumpa Allah Capa dia hidup jadi barwah ni kan. Perfikir dia tu tertemplak diri dia. Sebab Nabi larang ni. Oleh kerana itu, khi laqau ni, antara Nabi larang, kafa bin mari isman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Dosa bagi seseorang dia dengar, beritau, cerita orang. Dengar, cerita. Dosa, ceratop. Apa yang kita dengar tu belum tutup Cuba kena ilmu muhadis nak ambil satu hadis ni disiplin orang awal hadis nak ambil satu khabar macam putus disiplin ulama hadis ni kita kena pakai Menteri yang hadis sahih ni dia nak lakar hadis, nak hadis nak ambil satu khabar tu dia nak iktisal asanak ambil kat mana ni ambil kat zaman ni zaman ni ambil di mana dia rubah bukti sekarang ni dia apa ni dalam apa tindakan mahkamah ni sebab apa dia menyalahi apa ni arah hantuk-hantuk jenderal lah. dia dengar saya tu saya pandi saya pandi saya pandi saya pandi saya pandi kek mano tu masa dia apa, minum kek storan mano dah tak habur dah tu itu dah habur dah tu kek storan mano eh dia, dia siapa cita kat dia tu saya pun tak pastilah disolosai jangan pakai gitu dongah boleh itu maksud tu Islam ni total komplit tu Kalau orang Islam beradab jaga discipline Muslim ni, selama ini tak dongar, bobobobobobo dongar, bobobobo, habis tak mesti apa yang kita dongar, kita cakap cakap, simpan dulu, tengok kan hmm. yeah. nampak itu, orang kamu maik keton dengan lapor nampak orang tu pakai laser dengan cema hitam ha, dah berkipih 5 orang tu kan kat mana? Hmm. tu tanya tu, tu, dah ada tu dia punya jawapan dah datang tu kan jangan sebab apa bahaya Nabi kata berdosa tak semua yang kita nampak tu kita boleh cakap ke orang ke orang ni ada ada persiap dengan tu kan dia cari isu cari isu ada Puh. jangan eh. jangan jadi penjaja api neraka api neraka jangan jadi penjaja kepada api neraka kita akan dibakar oleh api itu nanti eh? jauh tinggalkan eh satu hari salah nabi sahabat nabi tanya Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbah aqbah aqbah bin amir dia berkata ya Rasulullah man najah wahai Rasulullah apa dia kejayaan ini wahai Rasulullah nabi kata kejayaan itu ialah amsik alaikal salih ni. kau akan berjaya kalau kau boleh kawal lidah apa kaitan kejayaan dengan lidah ni yang tuan-tuan eh Apa yang kita sebut, apa yang kita keluarkan itu Berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan Kita cakap, dia membuangkan hasilnya Baik, kalau sesuatu yang kita cakap Tidak berdasar, jini orang suka Provok, provok orang buat provokasi, jini orang suka Fitnah orang, apa pasangan orang? Di di dia, dia orang yang cakap kan? Satu ini baru dalam, dia di jarang nak like cek kan? Banyak kan? dalam Sebab apa? Sebabnya, kita tengok Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sampai satu tahap kejahatan Abu Jahal tu tak boleh tahan. Ha, Nabi angkat tangan. Ha, ya. Nabi angkat nak angkat tangan. Bukan senang. Nabi nak nak doa kabinase orang ni. Tapi bila dah sampai satu tahap, tak ada kompromi dah. Tidak nampak ada usul baiknya dia Dia nampak nak jahannam orang dia Ketika itu Kita ada channel dengan Allah Ada channel dengan Allah tak? Tapi jangan guna lah tuan ya. Orang yang pernah zolim ini doa dia Terus ke, ke langit Allah terima Tapi saya nasihatkan jangan guna lah channel ni Sebab apa? Orang yang di ini doa dia makbul Cepat Allah akan tunaikan segera tu channel. Jadi gunakan lisan kita ni sebaik-baik mungkin. Nabi kata, "Kamu tahan lidah kamu, lidah kamu Cakap bercakap yang meresapah, yang baik, kamu akan berjaya." Walia sifat baik. Kemudian kamu nak bahagia ni, kamu kena buai kelapangan dalam rumah. Maksudnya rumah kita ni tuan, -tuan yang aku sebut baiti jannati itulah rumahku syurgaku tu kita balik ke rumah ni kita seronok kan jangan bila kita duduk pejabat bila nak sampai puluh lima, lima sengah tu morek, yakin nak balik kan kita terbayang memukul rumah kita kita terbayang memukul anak-anak kita kan kita tak seronok nak balik sebab apa? rumah kita balikkan dia, rumut jantung lah. anak kita kan ragam PL kita letih ni tak ciri jadi kalau create suasana dalam rumah Kena suasana, suasana yang Nabi kata Ciril Kamu balik ke rumah Kamu rasa lapang Macam mana Nabi rumah lapang ni Di rumah kena bangunkan solat Jamah Jamah Pastikan dalam rumah kita tu, Abah eh, Seminggu atau dua minggu sekali Jadi imam ke anak-anak Dengan isteri Lepas itu baca laporan tazikir Apa-apa Sama-sama berjamah Maghrib ataupun naik eh, InsyaAllah kalau perlu cukup subuh itu zakat kepada macam-macam masa pekerjaan. Cari suasana, Quran dalam rumah kena wujud. Bacaan Quran di rumah itu rahmat. Kemudian pastikan anak-anak patuh kepada syariat, pakaian, pergaulan dan seumpamanya. Ini aset kawa, jaga dia elok. Jadi kalau rumah kamu Nabi kata waliyyah oh, syaikat, lapangkan rumah kamu dengan rahmat. Jadi kita bila balik, tinggalkan baik solat balik. Itu tanda kejayaan. Kalau Ummah tak mampu melainkan ini itu tanda-tanda kesesalan. -tanda Kemudian punya wabuki ala fatif. Nabi kata Menangislah kamu terhadap dosa yang kamu buat. Dosa-dosa Allahu Allah, Allah. Ini susah nak buat Kita menyasar dosa-dosa kita yang terlalu Allahu Kita kini beri kenapa kita pergi jauh? Yang kami duduk lingkungan Allah, Islam. Kita jauh tersasar daripada kehidupan seorang muslim. Dan dosa-dosa kita, kita tangisi dosa ini, menangisi dosa, menyesali dosa dengan makna bertaubat kepada Allah. Nabi kata najar, kamu akan berjaya. Berjaya. Atau sebab manusia gagal, manusia kecundang, tak bahagia dalam kehidupan ialah dosa yang kekal, yang tidak dimohonkan keampun keampunan Allah. Sebab istighfar ni, dia melapangkan hati, dan istighfar ni mengurangkan rezeki. Rez rez rez moga doa naik kena kembali Allah boleh pulang insyaallah jadi jadi tinggalkanlah perkara-perkara uh, yang tidak bermanfaat kepada diri kita oleh kerana itu kita akan berjaya oleh kerana itu antara ada nabi sebut nahan nabi SAW alaihi wasallam anil ghaluta ai shaddadul masail washabaha so Jangan suka ambil Buat kajor-kajor yang bukan-bukan Yang tak menasabah, yang polik-polik eh? Tinggalkan Kajor yang tak menasabah, yang polik-polik ni eh? Macam Botoforos, bila-bila-bila pek Tuara-bila Tu, buang masa je kan Tapi, apa uh, Homeboy, masuk hutang Naik-naik kereta, pacuang parada Sebagai, kata wajud wajud wajud wajud kan Tapi, mengaji kan, pergi masuk apa itu, Tinggalkan ya. Eh? Dan Setelahnya Nabi kata wa'idatul mal jangan membosakkan harta. Ya, jangan membazir harta. Qala Allah Taala wala tubzir tabdzira inal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbuhu Al-Isra 17:27. Allah Taala kata janganlah kamu membazir sebab pembaziran itu adalah orang yang melakukan perbuatan membazir adalah rakan-rakan sahabat syait syaitan dan syaitan adalah makhluk yang kafur yang sangat kufur kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi nampan rezeki yang Allah bagi kepada kita gunakan pada jalan yang terbaik. Nafaqah untuk anak-anak, pelajaran untuk anak-anak dan jangan lupa sebahagian daripada rezeki kita adakan adakah sebahagian dari rezeki kita untuk sedekah untuk fakir untuk miskin. Apa salah setiap bulan kita peruntukkan RM10 RM20 tu sedekah lil fuqara dan masakin ataupun orang-orang yang memerlukan deh. Jangan menggunakan uang kadang-kadang mainan, pakaian dan seumpamanya makanan dah lambat-lambat dah. Kita gunakan lagi keku kekuatan duit kita beli eh? yang tidak munasabah. Jadi Nabi kata aku lajar kamu. Halukum idha'u fil jangan merosak, jangan membazirkan ha? harta, harta ni adalah amanah Allah, dia akan hitung dia oleh Allah Subhanahu SWT selain daripada soalan akhirat besok, Allah tanya tentang umur, Allah akan tanya tentang mana harta mana kamu dapat harta di mana kamu belanjakan harta, itu ha, soalan tu kita question tu. mana kamu dapat harta dan di mana kamu belanjakan ha? harta umat Islam sangat memerlukan sokongan yang material daripada orang Islam saya nak cerita kepada tuan-tuan orang non-Muslim eh. di Malaysia ni dia punya income tag sebulih-bulih dia tak beri kepada income tag dia akan salurkan kepada pertumbuhan-pertumbuhan kebajikan dan sosial orang ni Antara dia, pusat ya, Korporat-korporat yang bukan Islam Menyalurkan Keuangan Keuntungan, kiniagaan dan harta-harta mereka Kepada Institusi-institusi yang mereka miliki Untuk dapatkan kelepasan cukai, kampek Korporat-korporatnya ya Sehingga dia boleh menampung pelajar-pelajar ke luar negara, ke Eropa, dan setiap orang daripada mereka diberikan beasiswa dia hasil ya. Saya berhasil itu Saya diberitahu seorang sahabat yang kecil dan satu institusi sosial miripnya Al-Islam di hari uh, akhir tahun sebelum keberangkatan ke luar negeri Buat majlis Setiap pelajar ada satu sampul Sampul tu Sampul tu Mengandungi Cek Biasa suara pengajian Sepanjang dia mengaji Di luar negara Matali di Australia Dia perlu kepada uh, Pelajar setahun rm contohnya. Dia ditanggung Menambil duit tu das soalan yang kita nak kupulkan mana kau muslim? mana dia boleh dia orang kafir dalam landasan kebaktian sangat berkorban untuk umat dia untuk kaum dia orang yang mengaku Tuhan Allah Tuhan dia Muhammad rasul dia tak nampak benda ni mana kau muslim? cuba tanya tu mana dia boleh dia apa yang dia tajua dalam hidup ini termasuk dalam ingatan kami <Sessizuk> anda hal, kum, limbo, artima. Kalau persoalan -oh, sedikit, tapi koper, bukak-buka, koper naik, cuba tanya, mana aku beritik? Ah, ini persoalan yang Allah akan tanya. Sebab ini penting, Harta ni salah bulu <tuh> dia beri kemusnahan cepat dan dah dahsyat, sangat dahsyat. Oleh kerana itu, mudah-mudahan perbualan kita pada malam ini tuan. -tuan.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 kamu naklah berpegang teguh dan bersatu di atas tali Allah semuanya jangan berpecah belah. Waktu ini uli manulahum waalaikum dan naklah kamu mentaati pemerintah kamu yang taat kepada Allah dan aku menegah kamu ankih lah bahawa kalau terasa satu soal wa'iqatilman supaya kamu jangan banyak komen banyak banyak banyak apa banyak cakap banyak um, masalah dan jangan membazirkan jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berharapkan Allah, mudah mudah-mudahan peringatan Rasulullah SAW ini menusuk dalam kalbu kita, mudah-mudahan dapat jadi panduan kita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.